16. Məzmur Davudun Miqtamı Ey Allah, məni hifs et, sənə pənah gətirmişəm. Rəbbə dedim, mənim xudavəndim sənsən, səndən başqa mənim xoşbəxtliyim yoxdur. Yerizinin müqəddəsləri isə nəcip insanlardır, Yalnız belələrindən zövq alıram Yad Allahların ardınca qaçanların dərdi artacaq Onlar üçün qan təqdimləri vermərəm Adlarını dilimə gətirmərəm Yarə mənim qismətimsən Kəsama düşən paysan Püşkümə düşən səndən asılıdır Qismət gözəl yerlər düşdü. Bəli. Mənə nemət nəsib oldu. Mənə nəsihət verən Rəbbə alqış edirəm. Hətta gecələr də vicdanım mənə ağıl öyrədir. Rəbbə əbədilik üz tutmuşam. Sağımda olduğu üçün sarsılmaram. Elə bunun üçün qəlbim sevinir. Ruhum şad olur, cismim əmin amanlıqda yaşayır. Çünki məni ölülər diyarına atmazsan, mömin insanını qəbrə salmazsan, mənə həyat yolunu öyrədirsən. Doyunca sevinc sənin hüzurundadır. Sağ əlində hər zaman səadət var.